Capitolul 4 Dar dacă ar fi să mă întrebe cineva care e folosul sau sensul acestui tipar, ar trebui să răspund, niciunul. Este pur și simplu un lucru pe care l-am impus lipsei de sens a vieții, pentru că sunt romancier. Recapitularea Pentru publicul internațional, în special dintre cele două războaie mondiale, numele lui Mogam evocă noțiunea de romancier modern. Romanul a fost de altfel preocuparea majoră și cea mai constantă a lui Mogam, începând din ultimii ani ai secolului trecut când a scris Liza din Lambeth. Acesta era un roman documentar, o reproducere a instantaneelor luate de doctorandul Mogam în timpul practicii sale la policlinică și pe teren. Lexicon der Welt Literatur apreciază tendința generală a primelor romane ale lui Mogam ca fiind realist critică, dar de fapt autorul n-a mai continuat filonul social. După părerea lui Raus, el epuizase în primul roman interesul pentru tema respectivă și cunoștințele sale în materie. În cea de-a doua carte a sa, Nașterea unui sfânt, 1898, Mogam își încearcă fără succes mâna în domeniul romanului istoric, studiind renașterea italiană și documentându-se în Italia. Romanele următoare, Eroul 1901, și doamna Cradoc, 1902, marchează progresul de la fotografierea vieții la reprezentarea ei. Apare primul personaj important din opera lui Mogam, Berta Cradoc, cea din din seria eroinelor care luptă pentru afecțiune și satisfacție în dragoste. După Călușei, 1904, interesant doar ca experiment în tehnica prozatorului, urmează șorțul episcopului, 1907, Satira realistă cu o intrigă șocantă pentru mentalitatea bisericoasă victoriană. Următorul roman, Exploratorul, 1907, tot nesemnificativ, a fost o prelucrare a unei piese mai vechi care a cunoscut ulterior un succes de moment. În Vrăjitorul, 1908, Mogam deformează în mod voit informația documentară despre activitatea alchimiștilor, căutând să speculeze pofta de senzațional a publicului. După șapte ani consacrați în exclusivitate dramaturgiei, Mogam scrie romanul cu caracter predominant autobiografic și de autoanaliză, Robie. În 1919, după o vizită în Tahiti, Mogam evocă personalitatea pictorului francez Paul Gauguin, 1848-1903, în figura lui Charles Strickland din romanul Parabolă, Luna și Doi bani jumate. Aceasta reprezintă, după unii, prima carte importantă a lui Mogam. În general, este considerată drept punctul de cotitură către epoca maturității autorului. Se relevă numeroasele calități ale cărții. Fluența și libertatea extraordinară a stilului, îmbinată cu numeroase inovații tehnice. Mișcarea liberă în timp și în spațiu, schimbările de planuri și de unghiuri de vedere, succesiunea fluidă a întâmplărilor, folosirea narațiunii la persoana întâia, conferă textului o mobilitate și o vioiciune deosebită. Se remarcă de asemenea eliminarea sentimentalismului care dăunase primelor sale cărți și înlocuirea lui cu compasiunea și toleranța. Ward apreciază că este momentul triumfului obiectivității asupra subiectivității. Romanul următor, situat tot în cadru exotic, Vălul Pictat, 1925, cunoscut la noi sub titlul Fumul amagirilor. Reprezintă un nou și important pas înainte în cariera lui Mogam, deși nu aduce inovații ca tehnică. Tema principală o constituie conflictul dintre viața spirituală și cea materială, într-chipate nu prin două persoane diferite, ci prin două laturi ale aceleiași individualități, eroina principală. Cartea oglindește dezvoltarea ei spirituală și arată că o ființă omenească poate să se schimbe, rămânând de totodată consecventă cu ea însăși și nu e nevoie să moară pentru a ajunge în paradis. E necesar doar să-și aleagă viața cea mai potrivită caracterului și aspirațiilor sale. Revenind la roman după o activitate mai intensă în domeniul nuvelei, Mogam scrie Plăcerile vieții sau Taina rușinoasă, 1930, socotit de majoritatea criticii drept cea mai bună carte a lui. Având drept temă dezvăluirea personalității ascunse a omului, Romanul satirizează impostura și ipocrizia din lumea scriitorilor. Unii critici s-au înșelat văzând în eroul principal, Edward Drifield, patriarhul literaturii engleze, o șarjă împotriva lui Thomas Hardy, pe care Mogam de fapt îl admira și cu care era înrudit prin preocupări și manieră. Și alte personaje din roman prezintă un deosebit interes, în special chelnărița Rosie, caracter complex, prototip al eroinei mogam -Miene. Un nou roman remarcabil al lui Mogam urmează în 1932. Ce mică e lumea! E o înlănțuire de întâmplări palpitante și zguduitoare în cadru exotic la care e martor doctorul Saunders, un observator la fel de pătrunzător, obiectiv și înțelept ca și autorul. Fascinante în roman sunt tehnica dezvăluirii treptate a adevărului, ca pe parcursul unei anchete întreprinse pe mai multe planuri, dialogul de o naturalețe inegalabilă, bogăția portretelor de neuitat. Romanul Teatru, 1937, ne înfățișează cu bonomie și înțelegere idila imposibilă dintre o diva a scenei și un foarte tânăr admirator. O revenire incertă la seria romanelor mari ale lui Mogam o reprezintă vacanță de Crăciun, 1940, experiment pe tema influenței exercitate asupra unui întreg cerc de oameni de către un personaj care nu ne e înfățișat și totodată o meditație asupra tragismului vieții. După romanul Sus la Vilă 1941, de mici proporții, dar de mare suflu și de un interes palpitant, dovedind măestria nedezmințită a autorului, și după o producție nesemnificativă Ceasul dinainteazorilor 1942, Mogam făurește cea din urmă verigă din lanțul capodopărelor scrise între cele două războaie. Romanul Tăiș de Brici, 1944, protest împotriva lipsei de civilizație a celei mai civilizate societăți roasă de spiritul comercial, de individualism exacerbat și de o superficialitate care o împinge la ridicol. După această ultimă pulsație viguroasă a genului său, Mogam abordează din nou fără succese romanul istoric, consacrându-i lui Machiavelli cartea Atunci și Acum, 1946, și își încheie cariera de romancier cu fantezia Catalina, 1948.